قرآن محترم آردين کو مولانا مبتی سردین سے دا دور اے تفسیر قرآن چی پچاک بارہ آتانویں باندی شروشوئی دا او پا ستر ایت نان میواندی سر ترسی دلی دا دید ملائدو پتیر ساتئی ایشاہ سنت کیسد اے سیریز مرکل دکان نمبر تیس عبدالرحمت لازان از دی میچوک جنگیر را سوادی پا اپرائی تو موبایل لامبر زیو تینسا ایک ستا واندس ایک سو چوبیس یوازی ده موز چالموز دکو پشوی موز دیزدکره دی آو رجاد دیزدکره دی پشوی جاد دینا دیزدکره بیاسنگ جماعت پسف پویجی اده سنگار پسفار پویجی نا تا نا پو ماشین پویجی نا پو نو پدې موږ خو یو ځای نه تللی دي کنه دشمن سره مقابله نه کې یوسف از دکې او بلصفریز دکې ار اوستاره شورو وید علم النحو دی وی لري ناوی نشما کو وی نیم عمر دې ټول बर्बाद کړې چیل می نه هو روانو کشتای دو بیدو کشتای پڑو شو استازو در لمبو چل در درجی وینا زا طولو مردی لار آوری طولو مردی لار ما زمان نیمو مردی لاری بیناوی منو میلی تارو لمبو نیده زگر طولو مردی زان نزای کرد زب بیغم شو سو زب لمبو آم پوری کیگم نزی جمعات کی در صف چل در زگر نزی سنگار کی کافر صل در جگر چل در درجی نه جی ماتیش مسواق ساتا نو پا مسواق ہو اس نے کی آری کناتیش داد چل دی زکڑے جہاد چل بمیز دکڑے داد مسلمان فریضہ را اللہ دی مونگ مزگزار کی او اللہ دی مونگ مجاہدین کی وصافات صفان شاید دی صفتر کی مجاہدین پا صفتر ان سارا اگور مجاہدین دستانگر کے توپکی راغستی دی مشینان راغستی دی بمون راغستی دی چلونی زکڑی دشمن تو سپر والاڑی دیتی فضا جراتی زجرات شاید دی رتن کی ملائک پر رتن سرات فضا جراتی زجرات شاید دی رتن کی آیتن دو قرآن شایدتی اوامر او نواهی دو قرآن فتالیات زکران شایدتی لسطن کی ملائک فتالیات زکران شایدتی اغایتی لسطنش دو قرآن اخبار دوم مسابقه یقیناً حاجت رواه استعصد یو انا الهوكم لواحد حاجت رواه دیو رب د ازمان د ز میکه رب د مشرقو م یقین منگذ د کرے ازمان لاند نه پسور خایز د سور سره بچول دا د دا ر شیطان له تل شوینه وق دفتر نویده وشتینشی دار دډین دا رټن د پار دځ د پلاځ بلا سینم من خدفل خدف خطفا مگر چای ټنګو وو ټنګا نور پسي شي داغه انګار بلی دون کې تپو شوګه دوی نه دوی سه خپل پیدا شه یا هغه پیدا کړې موږ پیدا کړو دوی لاره مين ټوین لازم دخټو لړې لړدارونو بلکې تا تعجب وکړه او دوی ته وکیو ان کې کله چې جنازه توشي نو دوی نه کله دې وینې نخا نو دې ټوکې گئی وای دې نندا مگر جادو سرګانو کله چې مونږ مرشو شومخا یو دې دیو مونږ را پورت کړو شو ایا زمو مشران پوخانی واو تاس به ذلیل نه نو دا به چغява زجرۃ واحده یا دا به شړک یا و بدی بو نو وای دی دا ورو زګه امات دا ورو زره فزلی اچ وای تاس بده کوون کی یم که زالمان او جوړه جوړه د دوی ملګری دوی دوی ملګری دوی خځه یا دوی معافیت پکو ورکه ازواجو موافقو فکو فرکی خځه ازواجوم د دې ملګری ا جودې بندګی کوم کې بيد الله نه فادوم الی سرات الجحیم لار سم کوي دوی ته لاد جهنم روان شي الله به اترې دوی راړه انما مسئولون دینه ته بوز کولې شي ته بوز به کیږي سړي ته زلاره جمدال نه کوې د یو دنیای کی ہوتاوی فلانے بزدہ سرے دیو بر امداد والی نا کوئی بلو ملی آمو مستظلیمون لن بلکی دوی بھائی نانا غالک خودون کیا تا چاہر چاہ بستی دوی تپوس کی گی امام مجاہد ذکر کئی دا اللہ مخشی دیو سو سو تپوس کی گی یقینہ دیو دا عمرین فی ما فناها عمر دې پسفنا کړی الله به تفقوز عمر ثاني کړوا وا جاسا دې چی ما فناها بدل می در کړوا بدل دې پس زړه کړی الله به تفقوز کړي دعا و مال دې څنګه ډلې وا ذ دې تاسو کې دي دري سلورم وفيما انفقا تاسو کې دي مال وګړو له تاسو کې دي سلور پنزم وعلمه ما عمل علم دې درکړو څنګه عمل کړو دې پنزو سوزنه تاسو کې قیامت کې عمر دې پس فناء کړو مال دی پسو فنا کرو بادن دی پسو زارا کرو زوانی دی پسو زارا کرو مال دی سنگ اوکا کرو آسان دی خرچ اوکرو علم مدر کرو اصور دی عمل کرو دا تپوس کی جی منگتا سنا جواب اس نتیارو غواری چلدارا بس جواب ورکو مالکم لا تناثرون مالکم سری تازو لرا دیو بلین دار نکوی بلکه دوی نم سرکی خودون که دیو مخامخ بشی باز دیو دا یه تسا آلون تپوز تا بکوی تابید مدبونا اگه مریدو مریدو دی پیر نه اگه چمچه دی لیڈر نه یه یه تلاو یو بل ته ملامت وې یو بل تاده ذکر وکړه بل و تاده ذکر وکړه نو وایږي انکم کونتم تاتونا علی الیمینا وایته سو اره تلل به کومه ده اړینې یمینو په سم طرفو اړینې در داو در کول غنو عن اليمين من قبل الدين عن اليمين زال لنسيح جو كرو تائزه نسيحكم عن اليمين من قبل الاموال عن اليمين ذكا دكورتي سمت جيب سمترفتين ود جيب غالا الوقت رأخراس وي تراشن وصبراري وزدر شمه صبراري نو بوا یا غی بلکه نو ای مومنان نو زمانگا پتاز بانی سزور زمانگو سزور نو بلکه وی قوم سرکاشا پس آبیت شو پنگ بانی زابت زمانگ راب منگو سکون کی منگو مرا کرتاز لرا منگو گمرا نو دوی بای پتا و وقتی پرازا کی شریک منگ دارنجی سزاور کو مجرمانو لرا مجرمان سوق دی قالج او له جو دیت لا اله الا الله بیشه جو غه د عبادت مګر الله وای دی ای امو زه یې په غوږونځه بلاله دا وځه وای نه د شهادت لوانینا بلکره هغه پاک تذیق شو تاسو څنګه کی عذاب دغه سمون کی بدلانی شوړ کوله تاسو ته مگراج وای کې مگر بنه اند الله خاص وي دا کسان د دې په اړه زغ معلومې وي اږي به زړه ټوکري شي په با جودنې ماتړي کې په کارونیږي به یو بل ته مخامو وسو او با ګور زول شي په دې باندې انبیقات می ماين په اړه شراب وته خون وار کې د پاوس غونکو لاګیا غو نبی پاکي سر خوبه لا জিয়া غو له نبی پاکي درد خېجه دي لا জিয়া غو له کې تکلیف يو لا জিয়া غو له نبی پاکي ګناه لا জিয়া غو له نبی پاکي توب هغه شره وکي ولاهما لا ينزفون نبا دي <النبا دو <يا دو دي نبا دي, دي, دي دا نور تل کوي يا دي ا قلبنه دي په وحشي ولا ما ينذفون نبا دي به وحشي نبا ور بول ديږي ولا ما ينذفون ا غ شراب دي ابن عباس رضی اللہ عنو فرمائی دنیا پو شراب اکی یا بیوشی دا الٹوی دی بولی او جنت شراب دیدی نپاکو وعندہم قاسرات و ترفعین او دویس خفعی قاسرات و ترفع گلی مانی یو مانا دې سره به دا ځه دی چې کته کاون به نظر د خوندانو ته ځانونو انې خواهش به ډېری خوند به بلبل نه ګوري بلما نه دې سره به نظر د خوندانو په ځانونو انې خواهش به ډېری خوند به بلبل نه ګوري دیمه ما دوی زغபை داز خځه چکه ته کوم کی به نظر یعنی با حیانا کی حیانا کی تو ای به حیانکی حیانکی به بس کاشرت طرف بیاځه بزرګ راځي دایو ذلمغمانو کړه عین خستا سرغو والا یعنی غد سرغو والا دینسان قایص په دی ماشوم تو دې غډه خوان کوي ځکه برابر دی اجکل انسان زائر شی نو اس ترگی چوڑیا چوڑیا شی خواهیسی ختم شی حیعینو کاننا اونا بازو مگمونو لکه چاوی دی مرغللی صدف شوی مرغللی صدف شوی یا آگئیو مخامق باشی بازوی پو بازو سبسونو کون کی نو بواییو و انکی دو دینا وزو مایو ملگره پو دنیا کی وی اې ته د تصدیق غوول غوناه کله چې مونږه شو شو مونږه غالي او ورته بیا مونږ راځم کړې شو نبوای اې ته زخدیدونکو بخښو مونږه غلره په مزه جهنم کې نبوای قسم په الله نږدې ته دا ز تباہ کومه کله وینې محمد زماره وو ومب زدا حاضر شو نه مونږه دونکو مگر مرغ زمولت مخکنه چراغ ورو په دنیا کې نه مونږه چې مونږه ځبراد کړی شي یقیناً دا کامیابیلویا فشان جزی عملو کئی عمل کونکی لمیس ری آذار ایدانی غرپ ملمیستیا یا اوندہ سپیڑی اینا چھلنا فتنة لی الظالمین منکر چولی دا ازمائش لپا ظالمانو دا چوزی دویق جہنم نا تلوها کان نوروس شایتین سانگی یې نشي شکل ځای لګتبوایي زرونه دې شیطانانو یا شیطان مان نه ما مار تم شیطان وای کان نو زو شاتیینو څنګه دې تبوایي زرونه دې چمچمارالو چمچمار پژانداکو د دنیا په نموناله یقین اندې فورون کې بېلایه نه دځوږي باید دا غنغه خېل دولار بیا که نن دوئلاره باید پاغه باندې راول د ګرمو بو بیا که واپس تلل بيد د جهنم ته دوی مون دی مشران ګمرا نو دوی داو په طالب باندې ځګول شو یا تینان ګمرا کړو ډیر په خانولاره ډیر په خانو او ځای چې بیاو مګلی زلو پځی کې يرون کې وګورا څنګه وانځم يرلو شو مګر بنیان د الله خاص کری شي یتن ذکر مو تنو عليه السلام نو څو ګره کبلون کې مونږه نو خلاص نکړاو دا اول داغه د مصیبت نه نه موږ جو اولاد داغه غیپاتې د جون کې سمها میافسو دعا رب اجم د سامو روم ترغ سواله دا اولاد او یا فوز در هم اولاد او وجلنا ذریته پر پرغو طالب باندې ذکر خیر پرستانو کې بچاو دا خپل سلام باندې په خاو کوټه مون د نړۍ بدلاور کو احسان کوم کولا را او ژوند بیان مؤمنان لا دموږ هرکته نور لرا دا په ډول جو ابراهيم داغه پدینکه کله جراغه خوځپتا بذروغه کله چې وی خپل پلا را کومته د سببندگی کوئی د دروغ مددګاران بيد الله نه غواړي اراده کوئی د سګومان دې رب مخلوقات سره فنظره نظرتا فنجوم سوچ سوچداري په خبرو کې یا بروکتا نوې زیننا جوړه یی زین درمان درمانم مقوم کوم شری کی مطلعه دانه چې دروغ وي سقيم قریب به معنا پرې غوړو لريمانه واه سو سناديتوريا لوړي دانه پوښه فراغ اله علياتيم لا د دې علي هوتا مخامخ شو د دې په هاو نارځ پراتې دي نو وي وله نو خره خرای و لنوی سیدی تاسول رو گنگیانو غب نکوی غب نکوی فلاد آل ایم زربان بالیمین نو مایل شو بدوی باندی وحل بایی پا وحلو دا مخام مخام مخام شو بدوی زربان بالیمین وحل بایی وحلو دا سملاس نو مخام مخشو پاو باندی اشی پندی نوې ایبراهیم علی السلام او بندګی کوې دا وایي چې پختل تو غوي پختل تو غوي او بندګی کوې د بابا کپڑے پختل وبازي علم غوي قبرو خخ کوي خارې واړوي لږه داغه بندګی کوې را انصاف دې الله پیدا کوي دا سولره دا څه یا والله خلاقکم وما ما تعملون الله پیدا که تاسو او عمل استازو نو دوی جوړ کیدل راځي نو وګرځدل را پور کی دوی راځه وګرځه ته را چاله پس موږ وګرځول دوی راځل دنه نو وی ابراہیم علی السلام هم زین ترنج خپل راپد لار وسم کیماته الله به ما دور نکلاش کی یا لار وسم کیږي جنا ته رب اوخه مال صالحان ونل پس مزیر ورک راغل را اپوالت بردبار کالی چوریسی دسر را لبوتا یمشی معا بی پلیر سر عوام لیسی یا کار کس پلیر سر شروع کرو نووی ابراہیم علیہ او بچوریا یا بنایا انیارا فیلمانا آم زوینم پا خوب کی چالا لوم تالا ما زاتا زہ تو ګورہ تذویلی ست ذ خیال ده نر نر پیدایي نو اسماعیل الانسلام ود اجو کا سچتا تمرشوي سچتا تمرشوي لوکا او بم می مال رات خو خدال الله ز صبر کرونا پس کلا جتو غا ل کېږي ابراہیم جب کولتا اسماعیل جب کېدو تا و تلهو <تصفيق> وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وِي غُرْزُودَ لَرَا پَرْمَخِ امام مجاہی دا دشاد ننقل کئی اسماعیل علی السلامی یابت از بحنی وانا ساجد دا, دا جی مازبه کا پداس حال کی چزا پروتن پسجده زکر ولا تنظر وجوی زما مختمک ہو از دیانا زمان شندو تا سطرگو تا گوری نزب هاونا کلیشی دا پلاس تو من دربانه دیراشی وانا آتا ایناو حای یا ابراهیمو مونگ آوازو کل آگتا او ابراهیما رشتی آجی کل خوبو مونگ دارنگی بدل ورکو احسان کون کلالا یکین انداو امتحان سرکانو مونگ قربان کل پاپا باندی کولی قربانی دا دنیا بیزی بی دوی دنیا قرباني قربان دیشو اسماعیل یا زوی دځنات ګړو نو قربان کړپا قربان دوی ګرد دځنات دایبرت خبره و ابراہیم سره د ګډا وای زینو د لاندې وخته لیکن الله زب کا یو خا اسماعیل بچی خو الله غره کیدای وخا څنګه لازم من کا د پلا رضوی او دایرهت مقام دې ابراهيم پدې پېدا وچی چې اړه علالو وکي زبوقول کوي اسماعيل پدې پېدا دا خونه چې علالو مو د جنن د گژ راځي نه بیا خو قرباني نه وکنه عالم الغيب نو کنه عالم الغيبه د قرباني وا د بلر څنګه د الله منقذ جوړ منقذ د الله ماشاء الله عبرت خدا مقامو ز دې برکتو وخدو جنت نه ګرځي او نه غوخه چا وخوره دا د دې برکتو په خېډه کې ده توی نه بستابه وړلونه یلا ځي زکړه سیماندار دا وایي چې دا د غټ غوخه چا وخوره توی نه تابې وړه شوای خپات جوړ وسه و ترغنا لې فیل اخرین زغه غټ پاج جنورشته وای غنه غوخه خورا هاوری جو میرش پارایشنو ڈاکی گا بستا ایده دا قرآن ادای برد واقستا منگ پری خود پاگو پر ذکر خیر پروستو نو کی بچاو دا فیفرایم علیہ السلام منگ دارنگی بدلوار کو احسان کون کو لارا اوز انگی بنیان و مومنان نا منگ زیر وار کراگل را پی سات سارا پی غنبر دا سالیانو نا جلو پاگو او پی سات علیہ السلام دی دعو دا اولادنا احسان کون کی ظلم کون کی پزان سرگانو درم یا کن منگو احسان کرو پو موسا و پارونو منخلاص کرو دی دعو دارا کون دی دعو دا مصیبت لوینا منگ انداد کرو دی نوو دی زوراوارو دیل اللہ غلب آور کرو منگو آور کرو دی کتاب واضح ہو وعدینا مسرات المستقيم من اذا ذکر دی دا تعالی لريږي من پر غو په دی دا بن خیر پروستونه کی بچاو دا په موسی او پارون پا منګه بدل ورکوه كو احسان کاون کولا یا یقینا داود زمود بنان مومنان یا یقینا الیاس علی السلام او ذلکل شونه قال زیرا قبول قوم را بلای با آیا را بلای با له چې دې دا پر کو او پر دې خسته جوړاون کې چې الله دې رب استازو رب دې استازو موږ را نه په غانو نو دې درو ځنګلا نو حاضر کړئ مگر بنيان د خاص شي موږ پر غو باب نه خیر پر وسلو کې بچاو دا پیار سینارې سلام مون موږ دا ورکو په بدر ورکوه احسان کوم کولا او د پیار مومنانو لا اي یقینا نوت له سلام دلته ګلو شو نا کله چې خلاص وکړا اوال دا ټولو لا مگر بړی وا برو سپا دې بیا موږ واره نورو لا را یقینا تفسيري به پاري پروغ دځاړو او راځي شپیا کلن له او یقیناً یونس علیه السلام او دلکلو شو نا کل چه کرا او کشتی دا کشوی تا کشتی دا سور شو دل تا او وقت خرابیو گی پوری کی کم دا لا اله الا اللہ, اللہ خدمت بوکم خسن واج شوی ندد نمراواتی دا, دا, دا, نمرا دا. فستا ما فکانا من المجاز اینا. پس خسن واج شوی نوو دید من الضعفاء الضعفاء المغلوبين نمبر دذر آوي نوم دذر اوته دا مکروي دیو دخصن را حل شونه نو دریا تیار تا وکړو مولود نو نړۍ دلر مالک مې ووا موليم ملامت وې تا سلا اللہ امر نوکرے والی رعلمان یا کمزورے و او مولیم فلولا انہو کانا من المسبحین کنو آغا رابلنکی لا الہ الا انتو سبحانک انی کنتو من الظالمین ندرنگ ترکر او پخیٹ دمائی کی تروزد قیاماتو زا لاله الا الله تو سبحانك من يقند او دیو نه جوړه موږ وګرځول د لاله بلا را, را غارته غایت موږ وو وذقين مو دېوبې مار زکه د مې په خېټه کې وختېر کړي او زمر نور پی خانه ری نو اللہ وانبتن علی شجرتم یکتوینا مونگا زرغنکر بابانی وندا یکتوینا کدو می پی رو خجو یکتوینا اگر ونی تووی چی داری پاندائی نی او پانی پلندی وارا کناریز لکا کدو لکا خکا کی اندوانا <coughs> دانه جو얏 تین فقط قاضي توای یا تین اغاونه چې دا لري پانی پرې لري لګه کاذو ان دعانه شوا <coughs> چې سورې پدراجي ورسلنا الامیات هل جنو یزيدون مولکل دلاره یو لا تو خلقوتا یا جات شپې د بار مخاطب منګ یې سره د لاره یو نه خلکو ته بالیازيدونه بلکې زیاد دلا کنه پسې مان راو پس مونږ ګټه ورکوې لاره ته ځو وخت ته تاسو ګر دوی نه ای ستاره بلې دې لرنا دوی له شوځه امه نه ملائکه یې پیدا کړو ملائکه ای مونږ پیدا کړی یقینا دې د دروغ نوایو چې ولاد د الله دوی د درو جان ورکه الله لړولره په ځمونو سریتاس لره سمفه سلو کوي اي فنغه لای اتازره دلیل واضح دراتلن او کې په خپل کتابو کيرتني وجالو پومیز دا اللہ پومیز دا پیریانو کی رشتہ ہے پویوی پیریانو دیب حاضر کرشی پاکی دا اللہ لدہ آشنی دیب بیان ہے مگر بریان دا اللہ خاص کرشی یقینن تا اس آج تا بندگی کوئی نئے تا اس باغاث دیفاتینین مسلین نو مگر آسوکو چدنکی دور جہنم تا نِشِي زُوب دُ مُنَا مَغَرَا رُدَ بَارَ دَايْمَالُ مُو وَنَا لَ نَحْنُ الصَّافُونَ مُنْيُوسَف تَريلِ وَلَا صَافْتَرِيلِ وَلَا مُنْقَذ دَلَّالُ هُوَ قَمَا مُنْيُوبَاجِي بَيَانُ وَنْجِدَ اللهَ أَغَل جِدِي جِي وَايُو تَري مُنْصَارَنَ جِيادُ بُخَانُو فكفرو بي فصوف يهلمون انكارو قربه دي نزده جيبه بشي بوه بشي انكارو قربه فصوف يهلمون فكفرو بي فصوف يهلمون ديبه بوه شي سجدو زاكرهت اوامر چزرا دي پدوي باندې او بو ګوري ورته نظرت پدوي دوی چې سنازليږي پدوي باندې یا متربدا تزدي حالته وګرا اب سر عالم ز دې به کوشي پګاما ته کما کیږي سر وڅ ولا كذبت كلمتنا يقينا مشوره حكم الزمن زين بنال له كلي شوت يقينا داري بمداركره يقينا لخر زمغا دي ذراوار تواغ دي دينا حتى حين تر سواقت اوغور ديتا ذي بويني افابي عذابنا يتاجلون ازوفا ذا دوی پوکوی فساد سوال منزرین سباد دی سباد دی اغسار دی ارولوشو وارو جدوینا ترز وافتا اگورا دی بوینی سبحان نارب بکر رب العزتی امی آسیفون حدیث کی رازی شاہدی روایت کئی سوچ دا خواڑی من سر رو ایفتال بل مکیالی لعوفا من العجر يوم القيامه سوق جدا غاڑی جزما اعمال پورا پورا اوتલે لشی پرد قیامت کے سوق جدا غاڑی جزما اعمال پورا پورا اوتલે لشی پرد قیامت کے مجلس برخواست کی سبحان ربک رب العزت اما يسفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جمعجلس خدمتے دکان ور بنده مجلس خدمتے وعده سبحان ربك رب الا بالذين ما يصفون فقير السارا بلال جمالك دراز تو تا شنا جب بیان نہیں والسلام على المرسلين اب چاہتا والحمد لله رب العالمين او بهتر صفتنا ده بار الله چرابد مخلوقات والحمد لله رب العالمين بهتر صفت پاګير زهراب لره جمالي ذات دا شنو شي دوی بهاني شو السلام عليكم. السلام عليكم. او سلامي مردگان دعا است شا اور اللہ رب تعالی فرمائے قبرستان کیری نو سلام دے سلامون دیار قوم مومنین نو انتوم سالفنا وانا و اینا ان شاء الله بكم سلام مطلب ہے ان سلام جواب در گئی ایا دې کله بخته لوي دیني شي ویلو غوځبو و علیکم وسلام مرداگان دعا استه اغه دعا له کلی قبرستان په مړبانی عذابن الله دېږي د دللي دې درجي دې الله بولن بالا کی وسلامنا او بچارا په شو والحمد لله رب العالمین او به ترځ بدون له الله چرپ دو دو مخلوقات سورت کی رئیس از دو مصفینو ملائک دو آجیزو پیرین دو آجیزو انبیاء دو آجیزو اغیر پخپل دی جو خود محتاج ہوئے غیر کا بلا اس سے بتا مدد مانگنا ہے کیا تداغل مدد صغواری اغیر آجیز دی عجز دو ملائقه درزلہ عجز ذو تیریانو داوی عجز ذو نو واجز علی السلام داوی الیاس علی السلام ابراہیم علی السلام اسماعیل علی السلام واجز موسی علی السلام واجز الیاس علی السلام واجز دی نما ربان دار و دار نوارا چاقا عجیز نده اللہ و آخرا سورت ساد قمر پسیل سورتون کریم کی او پترطیب کی دو کم سلوی اختم مخی سورتنا بی ترقی مخی ویلو سورت سافات کی ان بیا عاجزو ملائکہ عاجزو پیران عاجزو نو ترقی عاجز تکه اگر په مصیبتو باندې مبتلا شوی دي وګورم صاحب ته اگر تو مسایب باندې مبتلا شوی دي صاد یا صادق القلوات او رشتن کیا دوا دی تاویل دی والله عالم بی مرادی فو مراد بنی اللہ خطوئی گی والقرآن شاید ده قرآن قسم پا قرآن ملانا دا والقرآن شاید ده قرآن زی زکر زی شرفین صد شرافت کتاب دوی ذکر کرو ور ذکر شاید قران ذل بیان سو خصت بیان کتاب دے ذل بیان ذکر شاید ده قران د پنا د نصیاتو بل الذین کفروا فی عزت و شقاق بلکی کافیر پا سخ زد او پا مخالفت کیلی شکا یا شکو شلیدل ایسی پا مزنیمی گی دوکی گی تخویف کمالتنا من قبل من کرنینا سورم گالا کرو مکی دو دوی دوڑلونا فنا داو نو دوی آواز ولا تا حين مناص چیغه غې ولا تا حين نو اغه وخت وخت غلا ځای هغه وخت بچاو نو بیا لا ځاین ملجا او وخت بچاو نو بیا ولا تا حين مناص لیسا حين مغاص ارته څوک بچکون کې نو بیا نو کله چې د الله عذاب راوي او باز زمانہ کوي ولا تا حين مناص لیسا حين فرار په هوښي د تیښتې زینونو كله چې د الله عذاب راوي دوی تاج بوکرا ان جاء ومنذر من اومو چراغي یرهونکې د دوی د جنسنا نوې کافرو القذاب دې ری چادوګر دې دوی درو جانه ساحل دې کذاب دې یو بل ان ذا لشین او جاب یقینا د اشد عجيبه عجيبه خبره کینو وان تلکل مالومنوم روان شو مشران د دوی شو زيو واصبروا على لاتكم كلشې پکل علي او باندې مشران بهې کلشې واصبروا على لاتكم ان هذا لشيء يراد د یو شی د چي غاری درې څه ساز شه دنو څلورمه ما زمينه بیازا فلملته منګه نږدې د دېدا د بل دین نه بل چا او منغوان نرید یواز د دی واي پنزم ان هاذا الا اختلاق مگر د نږدې دا, دا مگر تيش دروغ اختلاق کی زبا اختلاق هو محمد دا محمد ځان لجو کړی صلی الله علیه وسلم د ولی در د پنځه خبرې وکړي ولی اجال ال ال ات الى هو واحدا دو غرجو ال حولا الى يو ونور خستوك جن شوكو يو الله ارذت الى هو واحد ايا ذا وليكو شو پس بن نسيت زمو درمنزا انزل عليه ذكر القران بدره تمو درات اون زیلہ علیه ذکر پا مونگو نراته چی دی زون ملاوگو نوی چی وای اون زیلہ علیه ذکر و منباینه اللہ وای بلکه دوی دی پشک که زماده زیاد نا بلکه ننه سکل دوی عذاب ای دوی ساقه دی خزانی در احمد در بستازورور بخون که ایشتر دوی لره بادشای دستمان و نزمی که دو آوتا منزا او دیخی جیپ پوڑو جن دم ما لغ کر گوڑی پا در ما عظوم من العذاب شکست پرد باید دلونا جن دم ما دور قوڑی لغ کر گوڑی ما عظوم من العذاب شکست پرد باید دلونا اگر ای پخانوتا ہے تفضیب اکڑو پخواد ویقوندنو علیہ السلام آدیانو فرعان ذو لوتاد دیری آبادو والا دیری آبادو ایوی داغو ستنی دیری نقورو نیدیرو ذو لوتاد کسیرو البنیان یا پذیب آنڈی چاقپن مخالفینو لاس اقپو کے میکون بیٹا کو جابه خبر نہ ہوریو تو زلوتاد میخول والا زلوتاد سخت طاقت والا زبردست سپر طاقتو او سمودانو او قوندلود اسلام او پیغمبر والا دغړلو نتی ټول مگر تکذیب کړو پیغمبرانو پس ثابت جو عذابو عذاب ثابت عذاب جو انتظار نہ کیدا مگر د چغې یوې یوی ما لام الفواك نبي هغه ز بارواك فواك چې دو میخه د غلنځ نه تبل تې ته بل دې د جلس کوي نو معموله باندې وفاء ما لام الفواك هرو تاخير به نوي هرو تاخير به نوي اربا تلوارو کې مونږ ته زمونږ په بارا ده تټنا ریسټان تټنا الله کو مونږ ته زمونږ منازل او خو مونږ ته کا بند زمو داوود عليه السلام یا السلام زل عيد خاوند تا قوتو پتا دلای کې طاقتوالو دلا پتا لبتا... توات کې طاقتوالو په جگړه کې خطا قدمونو داوود عليه السلام طاقتوالو عبادت کې طاقتوالو په پو پووځه دین کې ذل اېت انه اوواب یقینا اغو رجو کوم کی الله دا اوواب المسبيح چې دا الله تسبيح واي اوواب رجو کوي الله دا اوواب ارجع دی لشي چپړ پړټ خپل او د الله نه باخن واری پړټ خپل او الله نه بخنه واری اول <تصفيق> خلوت کی جنا خپل ګناونه یاد او الله ما معافي غواره موږ تابع کړو ګورو نار سره پای د الله بلا شی اشراق هر واقه مخام سر ارواقه او مارغان کو شيو جم شيو تولوا غلره جو كون کي موږ مزبت کړو باه جايدا واه تاينا او ما ور کړ واغله رحمات پويا دانش مندي او بهتر خطاب بهتر خطاب عجل قضا کي پس له په قضای کې خپوله وفا فاصله کتاب فاصله کتاب د دوه خبرو په ميز کې فاصله بيښاته خبره کې ګړون نه و والا تا كان بالخصم اره خبر څه جګړې مارو عزت تصور المهراب چکلا په دیوال ټوب کړو رال پاس دیوال ایز تصور المحراب کلچ رال پاس دیوال کمری تا محراب صدر مجلس محراب جماعت محراب مانعی اگر اخفل کمری کی تشریف فرماو نو یو کسانو دا سٹوپ کڑاو دیوال بانی کین از دا خالو والا داوود کله چې داخل شو په داوود علی السلام نو ویری تدوینان نو ویای مېریګه من دواړه جگړมารو ځاتې کربا ژوند بوازو فیصله او کا زموږ ترنه زه پاه ک ځاتې موږ او کوم تلارنیګه یتیننده روزما د ددی نه نه نوی ګړې ازما د ګړې وقالات فی النیه نوایو ات فی النیه راکما تا جو تکه خپل دا غڑا زما ګورو سره ات نیها واعزنی فی الخطاب اور زروور دې تمه په خبرو خبر ډیر وجدا دا اشا یو وزن دی یوی سره نزما کوي نظمای حکم سیل دی مال را وجی نظمای سیل پوره شی نو وی داوود علی السلام یقینا ظلم کوي تا نا پغښتو دې ستګړې د دي پاج روزای کورو د خپل ګړو سره او یقینا ډیر د شریکال نازیا ته کوي باځي په بازو مگر مومنان چا ملي کړي نیک لګیاوی ګمانو کو داوود علی السلام دا خبره غو او فرشتو او ملایکو بیا په دیوال ته پرلړ ګمانو کول داوود علی السلام موږ او اسماعیل الله غا ن باخن وقفت او دا خپل رم نه پرې ورو رکو کې رجو قانون کې پس موږ باخن کړو هغه دا یقین هغه لره موږ سره له مرتبه واخسته منځاله دڅچلو وېداچل ځاو چې دوی ما ته خزاولې ده نو وېدنه دا, دا خزا زما شنه خبري نو دې جیا تلش دې مرشي مې راخه به ځو کوم استغفر الله او کله وای دغه ولګېدو نظر ولګېدو ځان د وحیت ذکر کوي حضرت علي رضی الله عنه فرمایي چې ناجائزا چا بانی تومتو لگون اتیاک کوری دی اچھا فا پیغنبر بانی تومت لگئی ناغسری بانی یوصلی شپیتا پکار دی ضعف زبا یوصلی شپیتا کوری لگون پا غسری بانی که داود علیہ السلام بالی دا تومتو لگو دا اسرائیلی روایت دی زن لگ زناده قوجو اصل کې داود علیہ السلام یوروز مقرر کړه واجب د عبادت دا به چې څا سره خبرې کولې نه او دلته خبرې وکړي نو پوښو هو مونته امتحان واغسه سجده وکړه یا داوود علی السلام هغه یو قص بیان وکړو نو په کار داو انتظارې کړي د بل بیان چا بل سوای خازیل پکار دائی چه ده مدعی ده مدعالی ده دوارو بیانو ووری روست فیصله او کی دلتا غیوم مدعی ده آغا بیانو کرو نظر ده اوز الاسلامی دی خود در سر ریزی هاته ای کئی یو کمسل دیو استا یو ده دی ده یوان زانتا یو کمسلو تبی آئی زان نسل پرو کئی ده اغبل بیان اوز الپکارو بيان يوان نريده نوع أسمائي شده هو بسه فَغَفَرْنَا لَو ذَلِكَ أَنَّهُ سَمِعَ مِّنْ أَحَدِ الْخَسْمَيْنِ وَحَكَمَ لَو قَبْلَ سِمَعَي مِّنَ الْآخَرِ فهدوه جا قل مارو بيان وارده بل بيان وان نريده فقارده جو دوار بيان ورده لوي <تصفيق> یا داودو ای ناجاننا که خلیفه صنفل او داودو مونگا گرزور تعالی را خلیفه پوزمکه کی نبوه تا یا دمکنو تا خلیفهی تابیدار پوزمکه کی پس فیصله که پمز خلقه کی پحاق مور پسی کی که دخواه شاعتو کمرا بکی تعالی را دلالالانا کلو مبتدین متبع الهواء هر بداتی خواهش پسید روان او هر خواهش پسید روان وی زال نمبتدید زال مبتدی زال دی هر بداتی متبع الهواء خواهش پسیدی و کلو متبع الهواء زال هر خواهش بزید دلون کې ګمرا نو مبتدی د زال ولا تت بیلوا یتنا گزان چې ګمرا کای زلاله نه تیر پر زاب صاحب پسوبځه یی چې دې پر کتب هیرکلور زای صاحب مغنره په اکر اس مانس دعا درم ز داو ګمان د دا کافرو ولاکت دی عقل ګل کوفره پرودور نه احمان گرزو مومنان چاہمالی قرمتا پر دو سناتا پشانت تا مفسدان و پزمک کیا احمان گرزو مواحدین پشانت تا بدکارو کتابن انزل ناو الائیک داوی کتاب دے چا مغرا لگلے زلالتاتا مبارک کون دیر مبارک کتاب دے صدر پار را لگلے لیت تا برو آیاتی دیر فائزی سوچی کتا اللہ پایاتنکی اللہ کتاب صرف پار رہا چې چھے سوچو کی سوچ بے ترجمہ کی وی اللہ رہا لگلے دپار د تدبرو او دو جو کر دپار در تلاوتا نو تلاوت کے دعنے چھے ثوابی لشتے ثوابی دے خرورہ اصل مقصد در عبالعزت در رہا لگلو دے کتاب صرف اتدبر چھے سوچو فکر پکیوشی لی اد برو آیا دی چې دې سوچ کې د الله په اړه چې په ناغلي اکل سو غره بن ته یقینا غو رجو كون کې الله تا ای زور ز علی بلا شید سافنا فلیادو کله جوړان ذکر شي بدبان په ورماجو کارو کیو کیرا سنہ زیاد کرا سنہ نبی اسلام علی السلام ما مینا کله مینا غراتیا د خپل ابنا دو مالیک یو ما نه کوم حتا توارت د حجاب ترایي چپټ جمعار پپړ دکی نو یو رضو علیه و پس کیدا مرتمه باندې نو تاسو کړه فتا فک مس میسو کرا نوی دا شروع شواله په پند او په ضدونو سمات له شروعات له بدا داو دالسلام اسنه قتل دجات اسنه نو خون دی ولا نو په دې کې د مازیګر مې جنو کړه شهداشو پته مرګ حتا توارث بالحجاب دعاو گو اختفلاء دامر رات او در او، دامر واپس کا، نمجو کرو، بیا ای داغا دو، اشنو دو کتوب و عجبان دی مجمان پادشو، نو توکای رواغ استو، نو پدی پاندو و پسوتو نو شروع کرداشو، اگر کول مر کرو، نو اس عجبا خبرده، نو سلیمان علیه سلامو نکرو، ازور اسونه لاله په شوي اوبو سليمان عليه السلام پیغمبر دی مز مزه اي از سليمان عليه السلام پیغمبر دیو مزم دیو مزم دیو دی مز نه کوي مال غنیمت اسونه دا خداغه د ذات اسونه دي د مال غنیمت تهونه دي د ملک دي ذات اغه څولو په وجني دغه مڅ هم به څوک ولانه تدام نه ایمه مسه وله دوای چې ټوکاو ورتني سي دیوان صاحب به روزی کوم که د مس په غنفو دل زیو کړه نصر دي ځان له ماتو نه و هم صاحب به روزی کوم چې ټوکاو نه غسر ځان له ماته مسه کو لاس را کو دوا نه ماره خچر ته مس نه نه راغلې نه پیغمبر بننامه چې مز نه لري او بیا پیغمبر بننامه جاګو د ملکی جادي اسونه ټول مرګو استغفر مطلب دا دنه د دا مطلب ایدا یو سو کله جوړان دي کړی شو پاره باندې بوو دما ذکر کې چون شي کرا شنو دوی زلم اسلام ما من کرمینه جمال دجاد حب الخير حب الخير حب الدنیا. تراغي توارد بالهجاب تجشو دا قافلاء دا آسولو پو استبلخانكي توارد الخيلو بالهجاب اغاسولو تجشو پو استبلخانكي بيتلو شو باو ربو عليا واپس قداتو ما شو مذ هم بي سوق ولا ناك پسې او په پندو لا زواله مان نه دا يرا تفاتنا سليمانا والقينا على كرسي جسدانا ثم ناب يكن لنا ازمائل سليمان عليه السلام من قالو دا کوزبان نو دا رجوع کړ الله تا دوی وسلیمان علیه السلام بچی جکول نه پګوت کوله ګوت به چولو نه پاره بچو یو ځل هغه ګوته پات دشوار نه دی راغې هغه ګوته واه واست نو بچو ګوته د اکو نه نشو دی او دی ته پات کې نه سن بیا غل دا دیوان به مختر کده میانو آیری نو بیا ی مے هغه ګوتا پیر کړل دلته سره ماغله سلام عقایق مے را وځه پکی ګوتا و دی واجول استغفر الله ذلته سا مطلب یا زاوی لکه څنګه چې حدیث کې راځي د بخاری سلام الله علیه مو اراده وکړه چې نن یې شپې زبا ثواب قوم غرزم تخلو تل خو ځو باندې بچي نو ټول دا مجاهدین شي ان شاء الله نو یې نو ټینن موږ آزمایلو صلی الله علیه وسلم موږ آجو له تا په جوړای کی تښلود له مو واچوله دا غو رجوع کړ الله نو یې له زامن چرتا تښلود جوړای کی مو دا مانا باقی پاچھو دا حدیث صحیح بخاری حدیث لید آگا وی استراب دے استراب نوے زکا اویا را جی اتیا را جی نو وین جی خرلی متحری غیر متحری طولی یو تعداد وین جی حای زی لري کومه تعاريف ریډنه بلته راز دې دې او بلې می دا زما بالکل دماغ کې ناراضی دا حدیث غلط دی موجوده وای ولی دا ته زین کې ناراضی دې جان سلیمان আলাইহ السلام جان پښین کړل وای استا او سلیمان আলাইহ السلام طاقت کې فرق دی بل لا تو فنہ عزیز کې راځي لا تو فن مانه چ ننش بیر دو لا تو فنا نن بی جما شروع کوم ابتداء غره و ز خبر غقل مخالिफون لدا خدای اسپی یی نه زکا دوست ازن نه زلک پکتره کتل جان ملا کرے نو په دې خلقی نه لا تو فنا نن ابتداد فیلو دو ممانا سليمان علی اسلام بلی اللہ ویلی منقا ازمائی شکرو والقین علا کرسی یا جزادان مقو کرسو اغلالا پو کرسی پانتش تب تبادان تب بیمار بیمار نسو ممانا با ریا من مرزی زور زودو بیمارینا بیمارې کې راو وسه تاتپ نکړه اوبیا زور زودو بیمارینا نو رب په خمو کې ما توب خمو رب را بچی چني مناج وچال را پزمان ته ورکون راغل رب روان و په کومه فراوږي دا هرڅه تا چر دي را د او پیریا نو ترقان او غوت ازانا انورو تلویزی په زمیره لیک ها زدا د ورکل زمونګه فمنون کا چابن شو د پیریانو پریک دا یاثار کا دې ساب کونه چو سار کا یا ور کا ور کا چاله چوخه د خرګنه يسارك بيسابا وإن له عندنا لزلفاء وإسلماء يا مطلب هذا أنت أمسك فنن أو أمسك فنن بجماع من شيتاء وأمسك عن جماع من تشاء جاسر خاخر جماعك مقو صاف وخذا بجانا وإن له عندنا لذلفة يقين انت آه المساء يجب مرتبه وخست منزل او يأكا بندس من الله بالإسلام كرش آجوك لخل ربطة رسل المات هذا الشيطان نتقلف گزار ورکا اخفل اخفیسا دا رضایت الانبلو یخ اسکاک من به برخل اغلر آل جاگو پشاند دوید دویسا را رحمت جمنده طرفا او پند پارد آقل مندو و خوز بی ایدیک ولیسا پا اخفلال سرائیو جنبت دو سلو دانو نوی با اپدی حمانس کی گا من دو برخل سبر گر غرب اندهو یقناهو رجوع کونجا اللہ تعا مطلب سو عیوب علی اسلام بیمار شو خدا بیماری نا چه باز خلق زیادتے او دانیو کرکا خرق و کولا نو طبیب و پشکل کے ده شیطان شیطان پشکل ده طبیب کی افکر ترائے ذنبت ايوب عليه السلام دي بيتواي جي دارو بهر كما ني چکل کيشن توي انت تمال شفا را کر نبل بل عوض نو بزد عوض وارن يا تا جو يو نږدې ایوب علی السلام ته خبر وایي ایوب علی السلام ی الله او دې شيکان را باندې تمشوار الله تمهیز کیه از وخت په مبالغه دا شریف سره تملاشی وایي دا سری سره خبر وایي کړی دا قسم په غودايه زه به تحصیل کړو عام سل کوی نو الله زید زید لملو او دې مهیا کړی جوړ بی الله فرمائل یو جنبک و اخلاد سلو دانو مبیعیو گزار ورکا بستحانس نئی اگرکن حیلہ اکرکن و دا حیلہ داوت علیہ السلام اکرکن دا اللہو خولا آیا اللہ نا لکھولے و خوز بی ادکا فضل بی ای امر دے کن خوز بی ادکا زرسن فضل بی امر دے تو اس و اخلاد حیلہ باز دے فرش زیرے ڈیرے کھڑا علی علیہ السلام علی علیہ السلام حافظ کو اللہ دغ زو کرو داہی نلا متدا شوے داہو کا چتہ تلاق دا خزمان تلاق دا قدرے تلاق بانی سول قدس الله تو باندې میونه ولکوري نبي يو دانو جوړه کا د رسول یو گزار ورتا تب حانفي کستانه بخذ طلاق وی وایه دا داوی ابن اسلام تعالی ویل تا ته ماته نه دی را چلای شی امر کو نه غیږه دی هله د څنګه ولا تنه یا کابنیان زموږ ابراهیم او اسحاق او یاقوب او قلمنو همتوالا عقلمنو منږه خاص کور ویلاره په خوسراجي اعذ د اخرت او یاد د اخرت یقین نه غوږی سالو مرتبه والو چون شیو ورشو نو یا ک اسماعیل کی فلاسلام تولوږه ورشو نه دا کومه جه کینن موحدین خستم دن د ژوند چا نته دامي شواله ډېر په کڑې شي د لور دروازې ډړه لاګون کې بای پائے کیږي د ورای بای کې میډو یو اسکاګږي ساوای به کار ترات کی د نظر د خوندانه ته ځان نه کته چون کی نظر یب حیانا کی اتراب الحمدلله اتراب حمزولي اتراب دخه جو کاون په دغه زموي بهغه دنا دني اتراب مستويات الکمال برابر وي کته پور دبني اتراب دو خاوان د خدي کاجونه برابرې دا شهید تاسو له شې پر دې صاحب کې ليو ملي صاحب یګنده د رزق ژوندان نشته د لارې خدمت دا سرته لاره ته ځي چې جانم دې دنه بشارته زبې بغونه دا خبره ده به څه کوي ګرمېږي نه ځي امو ته په شکل کې ډلډلې دړډل نه راځي د دې کې تاسو سره دی با څنګه شوتا ویدی بلکې تاس غنځله مرحبا تاس زلاله تاس مخکې تل موږ لار لا تاسو بدل ویدی اے رب چا موږ ګرم موږ لار تاسو جذب کا دا د چندور اوای دي چې موږ لارې موږ نوو سره شری چې موږ ایش مری لارې له شرارت یانو نا موږ شریده ویشار کئ موږ اسلام لارې اے کوئی شعیہ دارن استرگی یقین ان دار حق جگہ وہ دوزخ ہے نواں وہ ہے کن زمراون کے وما من الہ الا اللہ الواحد القہار انش تو گل دیواں مگر اللہ اواز درور رد اسمان اس کی دعا کرمن ضرور بخشم کی وعدہ خبر میں تاجود درمخرون کی نہیں سے ما دار چاہیے لم دفتر لے جائیں ای زیارت زمون جوزه روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یا محمدو فیم اکتمل ملالا لا ملال علی کی تو خبر کی قل تو فل کفارات کفارات کے درجات کے کفارات تو قول کلمہ شو علل قدام الى الجماعات قيادت له جميع مزلا و ازبا و زو فراددس کولا او انطجار دمز بسبل مزر درجات لی افشاء السلام و تام و تام السلام امقولو خراق ور قولو وَسَّلَا تُبِلَا الْغَلْنَاسُ وَالْنَاسُ نِيَامُ شبِع مُسْكِلُو شخلق او دهی او دهی ارتفاع تی اللہ تا پسو کلام کئی پسو جاگر کئی خبری کی گئی ملو لالاکی ایوها ایلیہ وہاں ندشو ماتا مغلزو میرا ان کی ظاہر کل جو رب استعملای دزین پیدا کړم کې بند دخار نه کلج برابر نکرا او په مکر په اوګي دخ پره او دنه نشي دا غتادار سېجو ګلملای کو له په او دلمګرب لیس لیو کړو و دې د کافرونه نو یې بلیسا چې شی مری کړتاله را ترسیده پیدا کړم او په کلاس لیو کړو چې دو چې دنه نو یا غزم غره دنه دا زه په پیلاګرین جوړا تا چې پیلاګ پیلاګې درېه خارې نه او الله وه دې کېنه تیرېدل شي یتن په دا لاندې ته زما پر قیامت نو را به مولا پرای کی ماته ورځ قیامت نو یو کینو ته دې مولا پرکو شو نه ترې ځه مالو نه قسم دوی تا به دا ته ګمراه وکم دوی ټول لا را مَگَرْ بَنِيَنْ اِسْتَادُ دِينَ خَاسْفَيْشِنُوِيَ اللَّهِ حَق دِي حَق زِوَامُ اَنَا الْحَقُ زَيْمْحَاقُ اَقُولِ الْحَقُ حَق زِوَامُ الْحَقُ مِنِّي حَقُ زُمَانًا وَالْحَقُ قَوْلِي حَق زُمَانِ دِي او زمان وَالَحَقَ دَا د وطن جانند تا دا زموږ د تابعداري تابعته ورونه وانه وران تاسو نه پدې چا یازو ان موږ متکلفين نه تکلیف کیه اټوم زه مگر څنګه پر خلکو په بشپته خطر دات پدلیکات مشرط کې اقتدار مستفینو ما کیج اج اج زبان لا اغوب دغه دغه په نړۍ باندې دي بسم الله الرحمن الرحيم من الله العظيم الحكيم ان الله لا اله على الله الدين الذي لا دوني اوليا ما نعبد منه نقض هنا الا الفاتحه سوره الزمر صدا يوكم بشوتم ونزل كي يوكم تلوستم په شوره د قران كريم جاوب فرتو فاضل الله محلس الاول الدين فاضل الله بندگی الله او کا حاکی یو الله ته یو الله ته څوک یا او زود کې پنځه بابو نبي زطب کې نوام تنزیر تنزیر الكتاب رائل ګل دې دو طرفا دا اللہ زرور حکمت والا نمرا لگئی تا دی کتاب حاکا دعوید شرط او دا دعوید شرط پدیر شرط کیا رب لیزت مختلف زکر گئی متنواز زکر گئی فابد اللہ مخلص اللہ الدین بندگی دا اللہ کا خالص کرن کیا یو دین علا حال جن خالص خبردار کا صلی جن خالص واګه څنګه چالو سره دې د لالم ګرانه واهې من باندې کې نو د دې موږ دې په دې موږ دې کې الله تعالی ذکر ته یو کله فضله دې ته سپا شګ دې په اسلام قوم کې یت الله د نور کې اچتا چا در جن شکر تیرا ذکر الله چونی ځان نه ایب وګره ګره ګوتا اچان له چې په دې لا کې څه څه کوي د الله سبحان او پاک د الله را الله یو او سره ورو په دې طریقې سمون لزمو ګټه اره اشپا پروز باندې اره اشپا پروز باندې په دې اشپا یو کبير النهار علی لیل په دې طریقې سمون لزمو ارښطا پر او ارښپا او کاکه نو ګورم ورو تر مخه ټول وان جنې دې مترايته الله هو العزیز الغفار د او و انځر لکم یا لکم گور جون تاسو لایا د ډنګرونه ته جوړي اواره بیږه تاسو پیدا بي تاسو لاره په خګل مې جستاسو پیداې پس دبن پیداې شو په درې تیارو کې دښې دې پیارا درهنګ پیارا د ماشېمو پیارا درې اگر تیارو دا خاون تیارو دا مړې او پیارو ابراہیم یاد کولم دا زغدون والا الله رب دې تاسو لا ول مال که خاص دې الله لا اله الا الله لسی چبلای مگر هغه فرما ته صرف چته والا وی شوي کتاس کو وروړه نو الله دې پرواه تاسو نه خوګا خپل بیان نه رکوي سره کته شکر یوستمه خوشاله به شي په د زبانه جوړه واره چې دونکو په اړه بل چا به تاسو سره خبر وګور کته استاد ته وایي چې وایي کوي چې یقین الله پر اسمه ده کله چې ور وګینځه تکلیف میرا به یادو رجو کوي چې الله تعالی دکل جوړ کې د لره نعمت د خپل طرفه لري کې نه دینو مې هېږی کی هغه جوړو دره بلن کې علاوه منه کلمه واخې ګرځو الله الله دې خدایان چې ګمرا کې دلایله الله نه اوه تکرا خلا تقبل کوولل دي ته دې ځکي انکه منه آیات دوی چې وکاله نه ته بیا ویدار پروغ دې سپې کې سجدا کوم چې ته امید کوي دې رحمت پرابه خوله او ای برابه ځاغه چې کوي یا چې نه کوي يقلن فناغلو يقل من فوة ألا فوة مجبرها باره هل يستغيل الذين يعلمون فيفهمون به والذين يعلمون منهم فلا يعلمون به فيجي نعمل كهي نشوف يجي ما نعمل بسوقه چه پوئی گی ناغدی چ آنه چه نپوئی گی زغن پوئی گی دودی کافر آنه آل شرک دین پوئی گی آگر کسانه برابر چرینی برابر پر ناغلیم اگر آقلمان او آزو بابنی آلتا چه من او دیر ایر اخبر لبنی آزو پایرا کسان شرسانی دنیا کے نیتید آنه اسمکت اللہ افراقا یقین پورا بوار کسی صبرگاہ تو عجل دیو حسابا او آیا امر شور ماتا چہ بندے کی حکم دار اللہ دعوت حسرت دیا ماتا مر شوری چہ بندے حکم دار اللہ خالص کنکی مغلو دین ماتا مر شوری چہ شمزہ تابیدارونا او آزوری جمکنہ فرمانی میکو درابو عذاب رجلوی یا خالق اللہ بندگی کوم خالص کون کی مغلز دین نو بندگی کوي چې کوه څنګه تاسو به د الله نه وایې کوم دواینه او آقا ثانت زن شات را تا احبازت غرر اللہنہ شباندگی کی دا او وعنابیل اللہ رجوع کری را اللہ ترکتا دیر پارا بشرا لاؤن والبشرا خوشخبری تودی دا پس دیر ورکا زمان پر نیانتا آقا ثانت چور پسیر کی گئی تا خبری پسیر کی گئی رزا گژان لدايتر کا دیلا الله دې دې عقل مان آیا او جو باغ من ادا کلمہ د عذاب یني کلمہ د مور اته بج خلاص چې زلور اخ بلم نه دې پره مارېې پات داینه مارې جوړ شي روانې بې لاندونه غاې نه ورنه خلاف نه الله دوا اول بار ختمجو الم ترنه دویم باب نګوریدای تعالی الله غره د برنوبو په چلی دا چینه بوجو کې دی هغه چې په زړه پاتل رنګ رنګ بیا وو چینه تیینه راځل شو بیا دغه غلره ټوټه ټوټه یې کین په کې نه شه د پایا کلمندو افانه شرع الله تقدر للی اسلام للی اسلام اځون چې ناود اونور بیانا دخل رب دو طرفا ما حلاکت دی. او صحف دو جلول والاولا را لیاد اللہ نا دا قسام جیپو کمرا یسرکن دکی اللہ نا صلاح سمال حدیث اللہ را لکنے بہتر بیان سب بہتر بیان را لکنے احسن الحدیث کتاب دے متشابیان آیتنا مزامین یو بل سر برابار بیا به لیږي یوش به او بازا اچار کوم را که الله تاسو نشي داو درځولای تا اون کې ايز دوه ځوان ساتي تخلي ماخد بل زامن بل زامن پر روزه قیامت او ویلي شي زرمه کرو په خانه بژره دي د دا طرفو ژوند پوري کړه چا چوي دي کړه چوي دي دنیا کې <coughs> عزاد و مولا و غیا یی تکو الله ته دیبانه رسوائی په ژوند دنیا کې او آزاد اخرت اکبر او غدی لوی دې ک کجی پیږي په مثال یقینانا موږ به کته خلق په قرآن کې هر مثال چې دی پنوغلی قرآن دې باربیکي غیر دیواج چنه دې مختلفو نه شګواله چې یو ريګدلانه زرب الله مثالانه بن کړل الله مثالو د یو سړي چې پاره کې دي هي صداران د یو بل دیو د غلامان یه غلام دی و کرز دی اما sympathاشان لん اغلیس و عضیوب المخالق دی نچو غلام دی و کش بی ناغنیق نکل پا چایت پاقی و خلاف بستر سمائی اغلیو غلام دیل و کسو ره و عضیوب دی یووی سار وقتی طوق تبع زی بلوی سار وقتی با جے گی تضی بلوی سار وقتی با این خر بوکے بلوی سار وقتی با ٹانگا وبازی کنیو غلام پا دی کی خده اغییو کست چاوالا داگا خده نمو واحید ہو یو اللہ تدہوالا بیماری اللہ راولی جو رول اللہ کئی مشیرک چطلس و کسا حوالا شوئے ناس بیوش لیگیوے ایس بیوش لیگا سب بہتر مثال اللہ بیان کرو الحمدللہ ته به تر مثال الله بیان کرا بلکې ډېر ذو ذو مړی ژوند کې یا ټو ننته مړی ژوند کې ډېر مړی ژوند کې بیا که متاس غره قیامت کې خپل راز زره د تر ژوندونو جگړ به کوم څوک ایمان مداینه کې کوینو بستو دلوی زعلم دا چانا چا درو خوبا اللہ از رجن کو توحید کرے چراہتا سکا انیسی پجامن کیا چاہتا پاہمت اکافرو بے شکشتے اواقاس شرائب توحید و تصدیق خرپا دی جبرائیل علیہ السلام محمد علیہ السلام مومنان تاہید اکرا تزدید کو کرو ندوی پر ازگار دوی د پربای چې جوړه دی رحم تک ده سزا بدله احسان کوو دیو پاره جنوری کلا د دنیا بد حالت او جوړی بدلب ورکې دی لرا ارجو بهتر وایې جوړې کوئ چې الہ صلی الله بکا تم عابدها ای نه کافی دو پا اخپل بانده نو دو کافی بیشک دو کافی او یاری تعلیر بِاللہ زین و من دونیو یاری تعلیر ما سواد اللہ نا اچھالا دو کمرا کر اللہ نمیش تعلیر پرسکلار خود انکی اچھالا ادایت ورکا اللہ نمیش تعلیر پرسکل کمرا ایانی دا اللہ ضرور خاندہ بدلہ اصطلو دو بابن ختم شو درین باب کسی تپوزنی دنیا چاپدہ کری اسمانوز بکاو آجوی اللہ او آیا ناپو آکئی آج دا سراب علی بید اللہ نا کئی را دا اکڑو پو ما بانے اللہ ستا زرارو آیا دی دی بیرتا کون کی تکلیف دا اللہ دی نا کئی را دا اکڑو پو ما بانے ستا میرے ای ددی بندو کې در احمد د الله نا وا تا کې د الله الله باندې پټو ګل د مومنانو او ملګرو په فکرال زم عمل کوي چې د خوب شي خوب دې چې را بشه زوځاد شرماول کې ثابت بشي د عذاب هميشه نمراله ګل د تا کتاب د پایا سره د جازدا تو سن فایدا جان لایا او څو چې ګمراشی نو ګمراشی پات او نه دا بدی زموار څنګه رم بعد الله فلان فج موتیا الله اخلی نفسنا توه مالک کی سعید بن جبیر وای الله قبر کې ارواو دمرو کله چې مړ ارواح دو جندو کل جودو شیئی اللہو یتوفا لانفاس اللہ پورا پورا آخری نفسونا پورا مرکی اگا نفس شنید مرک خوب کی پس اسارے اگا چفیسل کرو پاہو بانے مرکا لوږي بدل تر نه دیمو کرای یا کنه پدې ګینه نه کې فکر کوي جونی ز د روانه خلاصون کې وا اگر کیو وزن لري دې ز نو دیا کلر خاص الله له کیار د اسمانو لږه قاذل اې تیار د اسمانو مزه کې بیا دې طرف ته پتا جوابات کړي شایي و کرا چیاد کریشی اللہ یوازی نو تنگ شی ظلون دا بیمانو ایش محضت تنگ شی ظلون دا خلقو چی مان او کرا چیاد کریشی سوال اللہ نا دیوی خوش آلا خوش آلا اوہا فاتر السماوات والا عرضو پیدا کم کیا رسمانو نوزنکی عالم الغیب و شعائر عالم دت تذکرہ عالم د دنیا و اخرت انت تهکم بینه با لیکو تو فیصله کوي په ميز بینه انکه باج کیږي د یو د پای قوم کی تجریه پای ظالمانو اج بزمکه د تول او پشان زده در سره او فیدو ورکی لګ تا دی د بلدا جنا پر د قیامت کې نو سرګن بشو دی ته الله نه او جنو دوغمان کون کی سرګن بشو دی ته زاگای دا ری کلو صاحب چې په دې یا جوړی پاتو کی کون کی کله جوړ زغم څنګه تکلیف را بولي مونږه کله جوړ مونږه کړه دلار نعمت په ضد را تر شو د سر ما سره د کمالو بل کې د زما شو یا کوم ورو داخ خلقونه مخکي پښلې نه کړې دي نه چې ولي کومکي پسونه دي دا عذابونه دا چي کړو ظلم کوي نه او پرې چي دي تا سزاګان دا چي کړو نه دي کمزوري کومکي الله ولاړ امه ديږي الله فرغه رځي یو څا یو کوم الله فرغه رځي کوو څنګه یې یکه نه دی نه د پاتم چې ما غاړي وا وجما بنيانو جزياتي کي پٿناب سنو لا تقلوتوم رحمة الله منمذ کي گوز الرحمت الله يقينا الله باقي گناون طول طول الله باقي يقينا الله يغمج مربان رجو کي خپل رب تا غار کي دل الله تا خدا اجر ابشت اذاب ورپسیش بیتر زیر جلال اگر شیطا اصطاق صرف دی طرفا فخادا اوانا شو رابشی تا اصطاق صرفا ما زبا اصطاق برازی تا اصطاق صرفی گئی نبیاب ہوئی انتا قول نفسن انو ویوتن های علامہ فر رب تو فی جنب اللہ اجمع جاتو کرو پو درد اللہ کی پو عمرد اللہ کی پو زادد اللہ کی رضا دل اللہ کی رضا دل اللہ کی کہ جس روح ہواں کوں تو لامین تاغرین ونجو تو گو گون سلا مجاد میں بولا بیلو کبا داون وای یاد داون وای لا خود لے ما تا اون بدتر لار کرتا اللہ او خود لائے یا داؤن ہوا ہے کل جوین یا جااب تو او مالا راپا صلی اللہ امبت جو احسان کا ان کو بے شکا راغلی آئے تم جو آپا پس تکجیب دا پائے لئی دکھرو ہوتا دا کافر انا او پرس دا قیامت کی او بیوینی آخر دردو کہ اللہ مخمضی طور انشو پجام ان کی زیادہ پاورا خلقوں جو افتداللہ کتابنا خلاص دګي الله هغه له تو چې دې له الله نه په کومه پیدوږي او نو به دې قوم ځان الله غالو پیدا کوم کې ارشي اللہ الله په ارشي باندې زموار زم زباط کار الله راځین دو